і зрозуміли свою мету – сколувати її могутню агонію. А мавпа, людина-людоїд, повернула до всіх своє заросле шерстю здивоване лице. Вона не вірила в свою смерть, лише дивувалась. Проте в людей жевріла надія, що вони витримають. Сава з лейтенантом вийшли біля похмурого під'їзду і пішли через двір. Той другий супроводжував. Десь на верхніх поверхах сяяли сонцем стіни, а тут, у дворі, панувала контрастна тіні. Сава майже фізично відчув, як поміж будинками чорнильною каламуттю розлито за духу неправого закону. Сава відчув, що він ось-ось задихнеться і упаде, а за будинком потутукували авта, розводячи почманілих від задухи людей, укладовища квартир. Тільки там, високо, на чотирикутниках синього-синього неба ширяли жовто-золоті пташки і сміялися з людей, яким вони залишили землю, забравши собі повітряну сферу. Між будинками розлито чорнило закону, ніби омадлива хмара випущена спрутом, аби непомітно спожити жертву. А оцей лейтенант Списаренко тільки безпорадний щупалець. Лейтенант на ходу пояснив саві, що тут у нього мають зняти відбитки пальців ішли чистими сходами із світлосиньої синтетики на енний поверх. Знову зайшли до кімнати. Це була чистенька світла кімнатка. Лисуватий чоловік вислухав лейтенанта, дістав кілька аркушів чистого паперу гумовий ролик і шматок скла. «Сідайте!» – мирно запросив чоловік Саву, але Сава стояв. «Та сідайте ж, прошу вас!» В голосі його чулась така недоречна гостинність і щирість, може, співчуття, ніби він запрошував сісти не на сім років, а за стіл з доброю закускою. Сава сів, аби зупинити ці вмовляння, від яких ставало ніякого. Але суватий почав качати по склу ролика, розтираючи видавлену тюбика мастику тонким шаром. Сава підставляв по черзі кожного пальця, кожен робить сумлінно свою роботу. Навіть жінці вдома не скаже, що сьогодні зустрів на службі такого хлопця, бо не можна говорити, думав сава. А чоловік підписував відбитки: великий, вказівний, середній, безіменний мізинець. Лінії відбитків були схожі до кілець на свіжорозрізаних пеньках. А коли треба було зняти відбитка в долоні, спеціаліст не став шукати великого ролика, а по-домашньому поклав арку чистого паперу на пляшку з-під кефіру і розтлумачив, як, притиснувши пляшку пучками, покотити її по столу. Навсави рука велика, але струнка, пальці тонкі і довгі. А на відбитку долоня була схожа на мавп'ячу. Таку він колись бачив у шкільному підручнику. А газик знову гурчав вулицями Києва. А Сава згадував, як 22 травня, у день перевезення тіла Шевченка на Україну, біля пам'ятника Шевченку збиралась молодь. Це вже була нежалюгідна купка, 1969 рік. Натоп займав більшу частину круглого майданчика навколо пам'ятника і сходинками виливався на Володимирську вулицю. Вони із Степаном, йдучи до їдальні, бачили, як у під'їзд червоного корпусу заїхало кілька автомашин, напханих міліціонерами. На входах і виходах на поворотах вулиць ходили міліціонери з зірочками майорів-підполковників, а рядові через кожних п'ять метрів стерчали в сквері Шевченка. Біля самого пам'ятника чесний гурт людей заводив пісню, а весь натовп підхоплював і вражую злою кров'ю волю окропіти. Міліціонери і їх консультанти в цивільному не знали, що робити, бо співали нібито й дозволену пісню, і разом з тим звучала у ній загроза. І тут дали команду «Розходьтесь, не топчіться по газонах!» Того, хто огинається і суперечить, за руки, за ноги і в машину. Натовп розступається. Хтось крикнув «Ганьба!» Натовп скандує «Ганьба! Ганьба!»